عباد الله عباد الله من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب و بما كنتم تدرسون ولا يأمركم ان تستروا الملائكه والنبي نار بابا بالكفر بعد اذا انتم مسلمون سوره يلعران مدني سوره ذلنم نواذيد اتنوی بس ده سورت انفال ننازم شویده او با تفتیب ده سورت انو کے درین شورت ده مقصد ده سورت حال عمران بیان د سلور و مزامینو اس بات پتوید اس بات پر رسالتو جہاد فی تعالی انفاق فی سبیل اللہ تعالی یعنی اغا سلور مزامین کم کی سورت بقره کی بیان شوید نتلتا کی داغین پر زیاد تفصیل او وزا حد سر ذکر کید په دې ورته مضمون سره سره په درې سو باندې تفسیر دی اول لیسه پرڅټ پوری د کې بیان دي د سبات توهید دغه مې سايت څنک نایته څوې پوری د کې بیان دي د سبات سره ښایلا ته او درې مې صاد آیټکسو دونه تر افرا پوری په دې کې بیان دي چې حالت پسې ویل الله او ان کا پسې ویل الله اول لیسه د بیان شو وه کډری بابو نو هریوبات ایشوخ پر خبرې او هرې موضوع کی تصویر څنګه کول او انکار قانون کو دا تعویض د مې شروع شو وه په دې کې د نبی علی سلام پرحاله چې کوم پینځل اعتراض نشو یو او ذات دې کتابو او د مشرکین او غفاکو څخه تلندي د تایا غرزاله توند دي چې ته یې دا په خپل نکړیو نو قران کریم داغه ماونه کړی دی خبره محمد لنډه پرسی دې لپاره سباسته زغت همیشې چیرې به ما باندې خلکو اعتراض وکړو خلکو دا او خلکو دا وکړو نو بلې د مخ کې نه جهنسازی کوي چې کوم رسانه مخکیم پام بیا باندې دا تکلیفونه تیر شي وي نو کته څنګه پیغمبر په نو دا پینځل څه اعتراضه دا به تان او څه به انداز شان بنارې جوابونه کې څنګه چوراني جوابونه کړی نو اول اعتراض آی څون څه کې اول خپازات استشهاد الاحبار والرضواني في التهليل والصهرير تيداخ په پیران مليان په حلال ده، او په حرام کې د اونويت د رزي په رسولو څرګي مینه چې حلال دي مینه یې حلال دي او وايي په حرام دي دوی وي حرام دي د زليت په اسمتینه نو کولو دغه ذکر کولو په آیت نمبر 65 allele سجاج مل باطل او غلطه طریقه باندې میزان ته دليلي ونو دغه خواسته ګډوډي وړي خبرې به کولی او ومينندې ګمراکول <سؤال> او بيګڼډي به کولی څلورم خبرت کوپر وياته لاي 70 کې الله دې وتن ان کار کول نظام خبرت تلوي حق بالباطل حق سره باطل ګډوډ کول غاډ نمبر 71 کې شپږم خبرت تلوي صديني الضافه په کمزور خلکو باندې دین ګډوډ کول سارګي ایمان لرړو ما څنګه بتخدي دوی دبار چې خلک وې چې وګوره دا دین زه خوښ نهانی اله لمته تخته دي خو له نه مخوریت تړیل کې نه تخته دي زه هغه له نه ورږو او خلاصتهږي په کوله او آیت نمبر 73 کې الوسیه تو بل له يهوديه المنسوخه او صرايتنيه المنسوخه وتيت کول په دي او په دي نه يهوديت باندې ینه په له کومه په نبی علی سلام کوه تا دا ورو دا ملکورو کوه تا وک زمو کوشان خبري کوي مره کو زمو بشانې نه کولی نو بیا دی راځي اتم خواصت ذکر کولو aik 75 کی الخیانت په امانت چدي ودیم کې خیانت کوي او دنیا کې خیانت کوي نه هم خواصت ذکر کولو ددی او هغه تهریق تهریق الله په سماټو کې عبدو بدل کول د خپل دنیا سودا لپاره چې کوه چې رغيدوني او ايته روښته ده الله د کتاب نو ملي په کله ګولې ده چې واڅرېځلې ده لفظ کی بدل کړی ده چې واڅرېځلې ده معنی بدل کړی ده د خپل دنیوي مفادو لپاره نو زه دته نه اېت اونه سینا یوکب اتیايمن لزم خواص ته د ذکر کې ال اکرع على عباد الله الصالحین غرو تړول د الله په باندې کو بندګانو باندې دروخ جوڑول داللاپنی کو بات دانو مانی مقی سرا ددی ربت سده مقی سر ایر ربت نادی چه آیت اٹکتر کیوئی چه لکتاب با کولو تحریف یو احبت لول دروخ جوڑول او حق پریخو دلو تحریف ام داوی توای نا چه دروخ جوڑ کی او حق پریخی دی دوی نو چې سنگا تای تاگا تحریفونا کولو نو دارنگی تاییو خبر امو لم کلیوا جمه دی اسلام سلام احمد شي وايو و دوم تیسری سلام دیږي هغه ویلي دي کتنا سمما در احمد شي واي او زمای عبادت وکوي زمای عبادت وکوي نو قرانی کریمه پدې اچي د باندې ضرب لګي کتنا صدا کیره چې دا غلط ده دا خبره تاسو ټیک نه ده یعنی دا یې دروغ درو کې دونه لاړل په ایشاله چلان باندې دروغه تاړل دا او زم خپل کو د ځان زده نه تګې کولې دي د باباګانو په نوم لګدا کڅې دې هوټی اده او دا کڅې دې کلا نه جام او به دې کلی دې چې دا کڅې دې چې دینه دا او لیکرام ولي کلی دې او غوښته خدای له سوال کړو چې الله زنګ دې په دنیا کې نامونه فز د ریټره دې او کله را نه پېدی اخلي الله هم دمر نبادم زمونه په شاریکا زو فز په شارې چې کوبر د بها له تراځي او د بابا نه بچوال او دا فز نظر نیازه منښتې بچيږي او درگاه کې وا تنوي کډاګانی بې کوالیاڼي بې او دا فز دې دا فز نه دې دد الله کو اغلي کو بردگانو باندې روغ ټوړي نو ما کانلې مناسب ندی یو انسان د پاره لایق یو انسان د پاره آی اوتیه الله الکتابا داچی ورکی الا پاک دتام لبشر ام انساننا کوم انسان, انسان؟ آی یوتیه الله الکتاب یاغالا لا دخل کتاب په ورکی ولتوس بشر نمبر 8 ام انسانن کیږي شي د مراد مرات عام انسانو کدي شي دکه چې ورپې د نهوت دپاره نهبته را ځي وې په خبره د د داپل دا کتاب فم الله پیغمبر تنبر کوي او یو عام بد تن ورکي ک چېکه د عام خلکوونه یو انسان ته کله دقرآ فهم میلا شي نو دی د عام خلکوونه خاص شي و په خبره نو ما کالی بشرین ونااسب نهدي یو انسان لرممیتی آن یو اللهغول کتاب عام چې وررکې الله تله د خپل کتاب فم والحکمہ والحکمہ او دې تفکر والحکمہ او قوت فیصله یعنې امنه والحکمہ سنت به عمل کول حکمہ دغه معنا چې انسان کې د فیصله کول او قوت او طاقت دی په دې مره دي کله حکم په معنا د فیصلې صرف راځي په څیر لا کړه حکم فیصله هم ولې شي او څرنګه چې د فیصلې کول او طاقت لري او هم تمویل شي او د ارنګي دا حکما سنت باندې عمل کوله ته لکه امام شافعي رحمت الله علیه په خپل کتاب الرساله کې وای چې کتاب په موقع باندې حکمت او حکم راشي نو دا پوانه ده سنت دی وایي چې په خبره په سنت باندې عمل کول نو نو ول نبوه او در فات او ور کې ال ندي بشر ته نبوت تل تدریسه پاتې کوšo دا پیو بندکی کل دریوان صفات مرازی لگا پیغمبر پیغمبر لاللہ دخبل کتاب پاهم ورکی دا رنگی پسننت و بانی والده عمل کنو توفیق ورکی قوت فیسلم ورکی او و نبوه دا پیغمبریم ورکی دریوان صفات پاکی راش او یو آم انسان چید آگا که خونبود نی خو اغل اللہ دخبل کتاب پاهم ورکی والحکم او پسننت و بانی عمل کنو توفیق ورکی بس نو سبانه د عمل کل توفیق ورکي لکه الحمدلله الله ز او استادانو ته مونږه د تاکد مطابق تخلق کتاب په همراه کړه په دې سات الله لا مخلوق ورده ولوی په توری نو وې او د تحقیق په نعمت پتورې الله موږ د خپل کتاب په همراه کړه سمور و د مطابق چې وسو نو شو او څو راټیځي شان نو چې الله د خپل کتاب په همبر کی د الله <سؤال> وحدانیت خبرې ټول <سؤال> ښه کوي قران کې الله د قران وضو څه دا الله وحدانیت کړه او قران څه دا باورونه الله د وحدانیت مبارک لومبه هر یو پیغمبر لومبه مشن سو توحید کړه الله د وحدانیت بیان کول او یو انسان د الله د وحدانیت بیان کوي لکه د استاد محترم بابا هیڅ هغه په سند اغا که دو سنت و دا سیسالی کولو تاکا کشتا. اغا کسی ساباس او بدا خبره جو آگی. شا اغا بیلیوشی اره. زماعی بادت کوای. زماع پنونو نصممیادتوی نایزا مناسبت. اغا دا خبرو کشت. یو انسان چې دولو مرد شیخ رد کڑی ویجا توحید ما یعنی کڑی. اغا چا تاوال. نو که پوشش چی دا, دا بسدی مشرکانو دروب جون کر. پرو پروسیجر کې دا ريګوري تاسو شیخ عبد القادر جیلاني وګوره پیغمبر ونه دی ولي دی ٹھیک ده اگر ټول عمر د شرک خلاص کړی دی نو له هغه خلکو څخه چې زماده مرنه وروسته چې زماده قبر ته چې دیو کوي او زماده په قبر نه غوړني یا کوي څنګه وناخته یو ولي به ځخه خبرو څه دې په ځان غواړل نو څه به ځخه خبرو ها پتہ تو بنا تھی خبرو کہ زلال ملنا داخل کتاب وهمدر کو تا پد اللہ وحدانیت پر جن دستور سنت لگے علیہ السلام نے بھیجا تھا خبرو کھنبیگا تو نے وہ ویلیہ دی بسیں دا خبرو لو ماں کان علی بشرین مناصب نہیں ہوئی شان لار ائیۃ اللہ الکتابہ جوڑ کے اللہ گلر فهم دا کتاب <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> او کو سن تو باندې عمل کول و نوغه تو پیغمبري ثم يقول او هويدا بشر للناس خلقته كونوا شيء بعد اللي جما بندگان ماذا تجدكم ماذا لنون یاد کوي ماذا بروکي پري مين دون الا ما سي و الله نام پتي ديوانه مشرکین دک ورګي پ مين دون الا با دي و هي روي تفسير کرا دي چې مين دون الا مراده گوتاز دی، او د اولیان ندی، او ایگه ده او ای تفسیر کراولی دی، گو را یاد شا تایی، تفسیر ده ده ده خبری ده تایید ده باره ده، دلیل بسوی قرآن، سنت، اجماع ده صحبه کرا، قرآن بسا ده ده هنه صحبه تا مفسیر یا قول ده خوبتوری دایید تا پیشکن باز خلق با دین کوئی گی، ده مفسیر ده قول نگوی دلیل جور نو مندون ال لا نه مرات ناام دي او اوولا او امبیا او داسې لبی مرات سنا بودوتتانې مرات دي د لکس سو چک دا خبره د چ را روانهه ده د اوا او دبی او که نه ثم یکوله د خبره د چ ده د نبی دوللي ده که نه دووت خو نه دی که نهته مندون ال دیر خونده پری آیت که تیر زیاده مضال پکی چو من دونی اللہ مراد تا بود سننبان آخلی سم یا قولا لینات خبر اکو ولی کری دا خبر اکو پیغمبر کری دا بود خونده کلی چو اکواتی بود مراد شی گوری آسا تایی دونی اللہ مراد تا هر یو شیح تا اللہ نماتی وکا پیغمبر دے ک فرشتہ دے ک ولی دے ک جن دے ک کا کان دے ک کا لرگے دے. او دا کې چې ده گئی نو دا نه رمادي او بل خبر اږم چې مشرکان او کوټان بجوګليدي نو د دې شاته د ته یو پیډه به چې پوت څور کړی دی نو دا څه نه چې بده یو خط او شترهغه سره ویل خل دې لاغه چې دې وکړي معلوم دی کله به هرڅه خو دنیا ګر بټګاړي پاتې چې تا وداځي نه کېږي چې کېر یو ګول غټ غټ پټي او وي ته خلک څه دی کوي او ری دي مو دي دا درنه اغه یو ګوت جوړ کړی د یو لې پشکل شکل کې کاڼی نه شکل جوړ کړ د یو لې په شکل کړل لرګی نه جوړ کړی ده که دا یو څه نه یو لې په شکل کې دا دې دا دې دا چې مونږ دي بوټ سوال کو دا موږ لري بوټ نه کو دي بوټ د یو او هغه ته مو جوه غاروک باندې دی غو لیکل پدې خدای پوری دي چې د بوت ناوې پدې دای په یي دای وې د بوت چې کوم رکطي هغه په دې کې راش او وایمو هغه ته وایو هغه روښ لا شي الله ته د دې ویلې غرو لا شي الله ته وای نو زموږ د توګه ورکړي د имаم رحمۃ اللہ علیہ فرمای وای العاقل لا يعبد الصنم من هیز حجر او شجر ویا قل انسان دغه عبادت په دې د مارنه کې شي دا کار نه دی دے یا یو لږ دی بلکې د دې شاته ده یبدا چې هاونه ای شه په ونه دا والله ته زموږ لپاره شیان دي دا ته موږ ته له ژوندته نو اوس یې تاسو او خپلې زماني خلکو ته وګورئ چې ایا دوی او لیو باندې دا ورو په ریب کنه دا که په سماکه به کار را شو ملسوالک او پیر بابا او جماکه به کار را شو مثم یا کول لناس او بیا دی به کونو خلقتا كون شي با دلي سما بندا مين دونيلا ما سيواللانا ولاكن كون لكن پیغمبر او د پیغمبر وارث خپل کو تسوي كون شي پیغمبر او د پیغمبر اسما وارث خپل کو د وای كون شي ربانينا ربانينا ول ول خلق ربانينا او اور ختم سنت جو شے رب والا خلاصہ دیږي کې علاوه مختلف تديرات کوي چې رباني ته توي امام قرطبی ما نه کوي محلل ملل ربانی خیر رباني هغه ځای توي چې خلکو لتعليم ورکړي د خیر په مو امام مبرک ما نه کوي یاني دا خل فیصله کاو کې د امام بخاری رحمت الله علیه دربان ما نه کوي کتاب تفسیر کې هغه ربان الذي یرب الناس په صغار العلم قبل کبارې ربانا غژا دوي چې په خپل لږ الંબાړي رحال کیسه شروع کی مګ دې لري لږه څه لا انسان چې په اول کې صرف ترجمه شوم دې وکره زه سورته مقصد ولا ورتي وته او غیر دې د څه کی او دا مې ترجمه او مختصره تفسیر زکه یو نورو کلو ته ښه او ځل تکي لا دې او قرآني کریم په چې قرآني غراي نوکتي دي دی او دې علوم دی وايي یې کوي کولی شي او لګي دي د خلکو اصلاح کوي او یا مطلب دا یا مطلب دا چې دغه ورته ګراني ګراني نه کوي علوم ورشته خلاصونه راځي د مکرزه وکي خلکو ته وکي چې پته کړي لاونه تلار هیڅ نشته دغه ګراني ګراني نه کوي ولې ودې دې ورکي أسان, آسان آسان ترجمه أسان او آسان آسان تفسیر وکړي او الحمدلله دا طریقه زموږ دا طریقه زموږ استازر چموږه په ازان انداز کې خپل ته قران کوي مې ویل چې نه کوی دي نو غوښته مو آسانه پرځم وکړ مالګرو څنګه وایي چې ډیر ځور تصفینو ته چې تا ما نه کلی کړی دی واه تو د چا دی فرا دلای کو مشهور شته به یو زړه ټولي لمخلاص نا مالګرو تاګوره کله مې رانی دي ګوټي ګاڼې او کله یې سنې چې سب کو لیدای دا په هم مطابق ته لګلوا یا وړه مشر دي او اغه دیر دنه یې جذب کولې لګ لګ وته کیدی په خو یې یو اسانه ثاني وته او دا یې موږ تل هغه د پتو مو چیرې څنګه هو یو د سر څخه کوي او چې دا اول نه و ته پدغه شروع کید دا وړو چې کنه ولحمد لله زوونه خلکو قران وکړه نه پدغه شروع کید چې زموږ اساتذه کرام اغه خلکو تاسو ته قرآن ښه خلکو د فهم او دغه زیادت مطالعه کولې ته جذب کولی شي قال کو دی قرانیت کو دا یو علما بل تعلیل کوي چې ربانی غالم دي چې معلم هم وي مؤلل مؤللم هم وي چې تعلیم ور کوي او علم ور تر هوږي یو علم دی او یو علم سره معلم دي او یو عامل دي دغه په دې ربانی چاہتا وای چې هغه سره علم و وي هغه علم بنتم خي او تر دې پرې ان ماري په خپل عملم کوي وای ربانی مو پی جنو انم باور سره وی په انم عملم کوي او دا انم نور خلکو تمره ساته باسه خلکو سره انم ډیر وی خپلې ته سالو لګې تي دي دې کلی کړې دي سبا یې هوږي وزرګې پرادی په دماغو کې هک خبر انیش کوله ولی څه مبي ا سره کوي دا ربانی نشي وای شو زره پاني علم نه دي چې لمی کوي دي او په دنیاوي مفادو لپاره پټ کړی دي زره نه دي دا مؤلم هم نه دي بلدا صرف عالم دي عالم خپلې پرکو دی او مؤلم نه دي چې پرځاته او کو دي عامل هم نه دي چې خپلې په عمل وکړي ځکه پرې عمل کې یو خبره درام دغړه پدې علم کې یو خبره درامل نه چې تک کم علماتي له بده عمل هم کېته ترني چې خالی څه کوو عمل کې مکه ذو ذا ربانی تاریخ ولکن کونو لیکن پہ نمبر وای یا پہ نمبر وارث وای کونو شایتا سوربانی نہ الله والا خلق صرف یو الله تہ سب کا تکوئی منتصر مکہ تکوئی پسہ به ما کنتم خلقو تربیت پس تکوئی سو خلق الله والا لپس جوڑا وے به ما کنتم بسو دانی کتابتم بعد چبا دیان پسه پپته سر باې جوړي گئ کنتم تال مونل کتاب هم چې تاسبخایي خلکو ته کتاب تعړیم بل نه کول و بما کونتم او پهسبب زغې د درون چې تاسو خپله ده کوئ نهله کتاب په درون کېته معي دي لا ن نیم را دي چې پخپله وه او متااسیم را دي چې بل تهب خي پخپل ته پخپله بهیم خایي پخپله زه کوئ او پل تهبع خایي نو کومې ځانتي ګلاد کتاب تعلیم بل تورکۍ نو هغه چاته د شرک تاوت نو ورکو کتاب زمای عبادت وکړي اوس کوم ایرانو څخه د خپل مریدان څخه پوښتې پاتې جوړ پراته دي نو پوه شي چې دا د ایرانو او دامنانو د خپل مریدانو خپل کو شرانوتا وقران تعلیم بدیل کوي کله یې تعلیم ورکړلې نو ولې دته یې جام مریدان بدلې پدی پرېګه پخوکی پراته ها اغه متې چې چات شي دا سربللا ته پښو کېست دا سر سربللا ته کومه باندې کېست کبلې دمو وختو دا سربللا پښته کوي خو دا به په احترام سره نو به ما کوم او په سبب دا غوي چې وای تاسو تدرس كون از دله کتاب رپانی مو کې چندو هه نه مټول مرته لیکل ځانوالینو د ګڼې بس مې نور استاد زموږ سره به څه او دښځه یم د باندې اوس یو خپل کوطوره څنګه پدې اوس تاس د دې پټه لارښوائی کوي چې کومه کومه طریقه بیرته او چې تاسو سره تعلق راوي تا پری نو څنګه بیرته یې ځه څه څه د دې ها څه سره تعلق جوړی دی پټه چې څه بناوه ضروري زانه درته او روزانه دغه لارښوائی یې کورو روزانه نشي ورته یو ټیم په لږه یو ټیم بل که روزانه ځانه نشي ورته نو اوس ولاره هم کولی ته ان لائن کې لسمې او تاسو کلاس خل له قران ان لائن افلاکه دا ان لائن دی چې سره نشته دی ريکॉर्डिंग او را وګورست سره په تعلق له پیډي او په دې کې بیا پاتیکی ګرابادی کی ګنې مسلحو متکبوت کو چې بدیه د سپېن نشم په یات په یان نشم پديمي الکتریا پوهه مې راغله نو مې سره مدرا بي ته جوړه استاد سره درا بي دا بهتوري نه طریقه ده چې ته ورڅاوی او درڅې بدانا ته پوښمه او پته یې کې رسوختورم باندې کله سمستو السلام علیکم وه خادي ور سره استاد جوړه چې تاسو له والو سب ټلیفون والو کوم ګره پدینی کی ښه استاد سرهما ولی بهترین तरीका استاد زردوری است او دانورجا لازمي كه بودي چې هغه سره په خپل راي كړې هر انسان چې راغلي د استاد څخه مو کوم ومباركي مو کوم غابلم ورشم کا دایلم ورشم مرکزي علاقاتو او څانګو کوم خو د استاد زرد څخه مخاوه او دا دا استاد سره هیڅوک هیڅ نور دې هیڅ څو چې څو پدي ہوئی کې نشي ځار وکم ولې چی بس مال افارس را آجی او بات او لا دیو ایچی مرکاڈ میڈک کونش رستا چا چا چا چا او لابا دیو ایچی مرکاڈ بڈک که خویم هم زیب بزیل خلی خویم دادا چی کتا زیب چی کمبر تا دیو او یو زیب بزیخان وخا خادی پاتی کی او داو بیو تقووز که چی ربا دی حدیث و مدی آیت پو یا نشو نوالا یامورا کم خادی زی مفسیری نو درس تر پایدي ذکر کي یت ک ووي که نه رانی به جوړي کویسنګه چې د کتاب په نور او د الله کتاب هم په خلم سته نو هغه علیم دی چې بل انسان تهتي اعللم حاصل شي او الم خلک دا عمل د پااره کوي لکه مخکې ماته ته ووي ت کې اتنیاپاس ز هو شاگرد م حق ده از خول نهکل کو دی چې لا اوذ را لا اوض رالی اوزر نی شته د یو تن د پااره دغه خزن یو که سړوي کو غلا دي او که اذا اوس خو غلامان نه شته پهخوا پهشه خوې خل چې د ترونو غلامان شوي دي دکهسمنه چې پهخواي د کا غلامانو که یرا یا راقا یا از و وسخهک د دکتور غلامان شریفي دفتر نه چټي نه راځي يا رجل كله چټي نه راځي يا رجل کالې نه چټي نه ملایي سوق مجبورانه يا دکان نه چټي نه شکوړه و پته دا زاته خیال دې چې کویا که د دې دا زنده مقصد او د دا د پیدایش ته دنیا او د کاروبار لپاره شي و زه له تیر وروزه د روزو ګوګټه پهنه د سرداری په قبر کې شوې شي او نه د سردار په قبر کې الله تعالی درکړې. سهار چې د کوڅه لاره دې ماهام کوکوټار کړي راځي کنه؟ نو دا ماهام چې دا غنټه د ودرېتې د سره پوزیر کیږي په شپ او کوڅولیا ته په چارڅوب باندې تیرې. او په سينه موبړمای تیرې یو غنټه ته کتاب ولې شی ورکو؟ وېره څوک توګه دالې د ګرد د چیرې شي ورته او دا کوم خپل کپر دی چې د الله او د الله د کتاب محبت ده هغه په دګانو کې تاسو نه ده هغه په دګانو کې څه لا وتون ده ته چې دچا محبت خو وکړي او چې محبت یې نه باندې ویل دي بله خلک وایي وایي دوه الهلم په کاږي بس 24 گھنٹې کې په کار راځي او دا تر جمعې و دا تر پیرونه یوه دینه څنګه جوړيږي په څه کېږي خزاتی پر اساسه به مطابق دو نیم په کار 24 غندو کې په کار راځي پدې 24 غندو کې هلال او هر څه ضرورت لري چوب 24 غندو کې د خپل <سؤال> ځده کاروندو حقوق لري زکل ضرورت نشته تاسو ګورئ پدې 24 غندو کې څه لا کاروند زالیم شو کله خندا ظالم وي مې دا ویل زموږ لري ائ په دې 24 غندو کې دا کاروبار الی ضروری نه دی بشري طریقه به کاروبار کې رحلا له او ده را بالنسبه پکې دا پکې دا پکې دا یلم چې یوې پکې ضروري او نواحي زه د کوم دا به دې چوک څنګه دوی ضروري دي یوهې وسو خبرې او بیا په وای بدل کړاله پوری انور مولا پوهه شاو کارې کړو ایله په دا کار دی ایله په یوازې مولا کار دی پکې دا پرانا خبرې کوته پکې موځه را چې کوم ضررووي علوم دي د تويد دسلنت تغ هم خي د شپي دوره ووري د حالاللو دهرا و دا غ ذکه تا خوان چوس ګې په کاري دي کوذ کې او براپې دي سر سرلو دی ل بې خوزانان پو از لب را م فرماي یو ل علیم دی م سرری هغه وي چې د انسان ماشوم بچی پیدا شي او بیا په خبر پر ذکه کرا شي د ته اول د سرته تعلیم زما په سمارانه کې هو <كيخو> اول ا بي سي کې ده او ا بي سي ورته ښه اګریسيال پاز ورته ښه اول چې زما شمندې سبا ولې ټول کې ورځي دا یې وي دا زما خلک دیسه تاسو وګورئ زه زرو بدللې دروځلور کله مې شومله تا نې کړې بلیته چې ته ټولې بیسې ورځي توګر دې دې اسمره په لوبي پر بلدا ټون ولورځي چې کلیمه یې ورته ته دغه دو درا په چې دو ته نه دا ما شومای ورته ما کوم څه چره اے دې دې زکو له چې په دماغو کوم شي نه راځي زه خوله د انم په زکو له کې په دماغو وځراسم نیم نه بل بره خپل نه لې چې دا کتاب د جامع او بیان ال علم کې چې معشوم سبب تعلیم نو اول دله د کتاب د یادولو او باغی باندې د پویډو دا سیم نه ته شيفه وي دا سیم نه ته شيفه وي الله کتاب نازره الفاظ مطلب په لاره کې نازره دې او بیا غوايي چې هر هغه واسطې چې د الله د کتاب په ذکولو کې ضروری نه دا ما ژوند په خېله ګټه پران کې څه کې اوره ګټه دروې ته قاعده بہت څه 12 کې دې یادول و دې باندې پویندل ته دې هيث یا دا وایي چې زه نه وایم چې په پښتون فارسي کله چې په دونه پیژویا باندې او تا نو په پکیاتې کې دا موږ په کې وېته او موږ څه ویل شي دا د تېش په لږ صورتونو باندې باندې موليان چې تېش په لږ صورتونو کې له ما وتی چا ته تېش له صورتونو میات کړی په کار دا دي چې دا له موږ یاد کړو هغه چې ویلې کړه په موږ کې ویلې او دا سړي په لاتو ود کولې شهوري الله رحمت لطفۃ الموحدین کې هارتي کتنا د وجود درجه مې وشا هغه چې ماشوم د وو کال شي نو په کار کې اول تاسو خپل بچو ته د قران کریم تعلیم ورکړه قران و تیاض کای او قران ما نو و که د وو کال ماشوم دې په خبره کویږي دې خبره ورتې شي نو یاو له رحمت الله علی پرمایي وې دا چې د تاسو ماشوم له دغه کینه سر شروع کړي زکاسی دغه سره په دې ماغو کوښکېره او چوانې راځي او دا قرآني کریم دا معجزہ ده چې د دې سره په دې ماغو باندې او دغه باندې قران تر natija دي دي کلی پل خپل ځانته وګوره تاسو په بیره نظر باندې او څنګه ترجمه واه خلاندی واه دا پیرو نه ها دغه دې ځکو قران دې ځکو په هر څه ته دي سو یا نه هر طرف وای نه هر ته د عربی دې ځکو له پاره څکه کا او په باندې دې چیرې باندې هوصل په قران دې ځکو زه دا خبره غواړم زکه چې موږ ډېر جماعت دي تجربه لکه ما په مدرسه کې شي په ګوګه حل تیر کړی نو وی صرف موږ خوي دي او دا قدرت کوي چې نو هو صرف ځکه چې د قران, قران, قران, قران او سنت څخه راځي تاسو باندې شي نو نو وی ځکه کومه وی چې وسره د قران څخه تل کنه غوول نو په قران څه او چې کله موږ په لوځانو سکینه څه الله دې عمر مال او اولاد او په يل په ډېر شهرو برکت واسه هغه قران موږ په کې انسان الفاظ کیوخلو ربانیو ګره چې نه هو صرف ګړو ته تر نو دا هو صرف د عربی د مبارک به په دې چې عربي ګره مریستو کوم ټکټه کونه پکې نيشتو وکته یې دې د قران د پاره ز کوم چې ز په پیله نه هو صرف د کوم به ور د قران ترجمه کړئ دوی پکې نه راکې ائی دې مشکات هادي شروع کړه کډه کنا مشکات دې په دې د قران حوالې دي تاسو چې قران مخکې نه ویلې اوس مشکات وایي ګینه وندر کئ هدي خوانته اوس که تاسو مخکې قران نه ویلې دا مشکات په تاسو بوچکی نو اول دی دې طول علوم صدر دا قران دې مون باندې خلک یې رات کئ و علوم نه او دې علوم نه کئ علوم مون کړی دی مونږه منو وموږه تاسو او مو پیته ګورو دا وینبې نه باندې خلکو ته کوي تاسو غوډینې چې خپل کور د لیکو د خلکوډ پنځه چې پنیمه مې مدرسې نو تختي نو دې دې په وي پتی رغتي هغه لکه خبرت څلغون ذکر شو د دې کتابو چې دوی په اولي کرامو باندې د الله په نیکو بدلون وانه دورو پردل چې تاسو هم عبادت وکړي نو علايا امرکم او دا وله یا مررکم دغه تف په با الله با هلته که نه چې یو دله یو برده ته روان نه دي چې خلکو دتكونو بالی مندون الله نوس و چې ما لې بشرې ان اومررکم انت تخص الملا د نهبي نه رببا سه غ د خپل بااد انت اتخذ الملائقه تازه اونی سیفرشتی و النبیین و پیغمبران عربا بند و خدای خدا والا خلق در مخلوق سر نقبل زان تخکتا کی نید بل یو مخلوق تخکتا کی بلکی اللہ والا خلق در مخلوق در سر صرف او صرف اللہ تخکتا کی واللہ اصطانا بہترین سر بہترین شکل صورت اللہ در کرده ده در صرف یو اللہ تخکتا کی درجه دیوشتا کی نو چې د پیانو ځان نه د راتلونکي وړول نشته او فرشتي چې مازم مخلوطي دا وایي چې د راتلونکي دا وړول اجازه نشته یو امر نه د راتلونکي وړل خلاص ماشي جوړول کېنه نو معلومه شو چې الله نه ماتي وا بل زوک د وګویت قابلیت ندي رب العالمین صرف یې دی آیا امر وکم ملک آیا حکم وکای سا راځې نمبر دا ولی بے کفر د کفر یو پیغمبر یا ولی ک چې ریطات د خپل عبادت کولو حکم در دا هم کفر دی او که دبل چا د عبادت حکم ولګي نو تاپ کفر دی دا پیغمبر او د ولی د شان سربدا مناسب دی درو موای ایا آیا حکم کوي تا دا پیغمبر او دا ولی بیل کفر په کفر دا جروسی جنت هم مسلمان کړي تاسو غاړې خور کې ای الله تا تا پس یو والله د تعافدار شو دد به تا په سو و چېنا ش شر شروعکړه نه دا کېدي شي ربان خو دا الله د بخلو تررم جوور پیدا کوي تاسو سنګه وای تیره هغې طور پیدا کوي ما کالی بشرین مناسب نهدي انسان دپاره یو تی اوله کتابه چې وررکې الله د لفه هم دخبل کتاب ول حکومان او قوت تهفیصللی یا پسنت لري کامانې عمل والبوتو ب غمبري ثم یقولله لنا سیی بیایا ي خلکوته کونو شبا دلي زما بندگان مندون الله ما چېوااض لا نه والله ککونولیکن دغه ربانیلخوای خلکوته دغه الله والله خلکوي خلکوته کونو ش با نه الله والله خلکه بما پهاف دغې کوت لیمون کتابان چې خودونه کوي تاسو و بما کسم غ دغ چې تسلسون تاسو د کووي الله کدا وله یامرم او دغرببانيل حکم نهقي تاسلام ان ت تخز المقته دا چېي سيتاسو فريې والبي او پهغم باران رباً په خذي سف سره أي عمرکم آیا حکم